повзала на очі. Олексій ніколи не лаштував або не ставив портретну зйомку. Але в капі виходило так, що об'єкт зйомки і так колоритний. Далі нікуди, враховуючи обставини, в одній руці обов'язково мав автомат, кулемет чи гранатомет. У другій – сигарету, мабуть, щоб пускати дим у кадр і скидатися на американського солдата в Іраку з обкладинки Тайм. У капі була пара ПТРС – протитанкових рушниць. Їх теж іноді брали на плече для більш геройського вигляду. Але найприкметнішою деталью портрета були руки воїнів, руки війни, закіптявілі, засмалені так, що нагадували рукавички з грубої нефарбованої шкіри. Такими могли користуватися, скажімо, середньовічні мисливці на кабана або ведмедя. «Дядь Льошо, будь ласка, не треба мене крупним планом, я забобонний», – сказав Андрій. Олексію шкода було втрачати такий образ. Андрій наче зійшов з полотна «Дейнеки» радянського живописця або з екрана німецької кінохроніки зразка 1941 року. Такий собі істинний арієць, під метр дев'яносто заввишки, широкі, але не широчезні плечі, блакитні очі, високі, гострі, рівні вилиці і світле, майже солом'яне, пряме, короткострижене волосся. На мене наречена чекає... Це моя третя ротація. За тиждень додому. Третя ротація у прикладі на людську мову означала, що Андрій проводив уже третю зміну в капі і був при цьому справжнім щасливчиком. Жодного поранення і навіть жодної контузії. Коли тиждень тому Олексій приїхав в аеропорт, його наплічник з усіма необхідними речами, змінним одягом, шкарпетками, светром, карематом, спальним килимком – Спальним мішком і набором ліків, якими можна було врятувати від епідемії ебола Африканське село середніх розмірів, так і залишився на броні. І поїхав назад у Піски, селище на околиці міста, яке разом з аеропортом було переднім краєм оборони українських військ. Найнебезпечнішими в битві за аеропорт були вхід і вихід, приїхати і поїхати, скинути бека, хавчик, воду, наплічники і десантувати поповнення. Бійці вистрибували з люків БМП і БТРів під постійним обстрілом, щоб замінити своїх щасливіших товаришів, котрим ще треба було спробувати дістатися додому, на базу. Половина захисників КАПу, а на середину січня їх лишилося близько 60, у такі моменти вишикувалися біля вікон і гатили з усіх стволів у бік противника, який окопався на іншому краю злітки, близько 700 метрів чи до кілометра від терміналу. Друга половина допомагала новоприбулим розвантажувати машини. Біля нового терміналу одразу перед першим посадковим рукавом був причальний майданчик, який прострілювався лише з двох сторін, а не з усіх, як у старому терміналі, наприклад, або біля диспетчерської башти. Туди і прилітали чайки, якщо долітали, звісно. Хлопці, які вирушали додому, на базу, старалися міцніше закріпити свої наплічники на рамах, на броні. Потім втискалися в усьому озброєнні тісні люки. І там їх миттю оглушав дріб великокаліберного кулемета на башті, який безупинно працював по невидимому супротивнику. Крім цього смертельного номера у виконанні групи кіборгів, Треба було зробити дві не менш небезпечні мандрівки з літним полем близько трьох кілометрів до терміналу і, якщо пощастить, назад у піски. Основна частина шляху проходила відкритою місцевістю і під постійним обстрілом. В аеропортах дерев і кущів, як правило, нема. Коли будували і цей аеропорт, ніхто не міг уявити, що він стане полем брані. Особливо розпиналася сеперська обслуга «НСВ», це такий радянський великокаліберний кулемет «Утьос» розробники Нікітін, Соколов і Волков, яка розташувалася в Келії монастиря неподалік. Грізний «Утьос» постійно торохтів пацанам по броні на вході і виході. Кулі його були здатні пробивати броню БМП, калічити і вбивати бійців всередині, навіть підпалювати машини. Не всі добиралися до мити. На зліці з десяток попалених БМП-шок, БТР-ів, і кілька танків Т-64, і навіть один Т-72 російської армії. Це були опалені, коричнево руді, сталеві склепи з командами і десантом, що згоріли всередині. Тих, хто встигав вилізти і був поранений або вбитий, підбирали свої, якщо пощастить, якщо ні – чужі. Утім, убитим те вже було байдуже. Хай ти успішно відвоював і відтрубив цілу зміну в капі від семи до десяти днів, аж ніяк не факт, що доїдеш назад живим і неушкодженим. Українська рулетка, російські гірки, жартували кіборги. Механи, водії-механіки, справжні герої-сталкери здійснювали такі рейди туди й назад тричі на тиждень. Найлегендарнішим серед них був хлопець із позивним «Доберман». Він був настільки крутий, що працював на цьому маршруті з першого дня оборони Капу. Тоді, у травні, десантники, які вибили з аеропорту першу чеченську орду, могли собі дозволити тамувати справу не тільки і не так водою, як незліченими лікаро-горілчано-винно-пивними запасами місцевих д'юті-фрі. Золота була часинка. Захмеліли гарнізон старого терміналу, при цьому страшенно заздрив не менш п'яному гарнізону нового терміналу. Адже там було одразу кілька дютіфрі, а не один, як у них, та й вибір напоїв був цікавіший. Доберман не дурний. Він з місця не рушав, поки не отримував свою рідку пайку – черговий Джек Деніелс або на лихий кінець Камус, або, якщо вже геть не щастить, Вайт Хорс. Олексія, до речі, в кап теж привіз до Берман, встигнувши, між іншим, стрільнути в нього пару пачок Мальборо. Журналіст не курив, але завжди у відрядження, а знімав він по всьому світу виключно війну, возив собою пару чергових блоків. «Бо давай закурім, товариш по одной, і пішло-поїхало усі навкруги свої». Коли чайки від'їжджали після завершення вивантаження і завантаження, бійці жбурляли на поле кілька димових шашок і притьмом бралися збирати розсипані навколо предмети першої, другої та третьої необхідності. Вистрибнувши з люка з увімкненою камерою, незважаючи на стрілянину з усіх боків, Олексій почав знімати свою чергову війну. Він був у своїй тарілці, він був удома. Після смерті Ксюші колишнього дому в нього більше не було. Залишилася тільки війна. Мать родна. Тут він знову, наче виходив з наркозу. І кайфував. І знову жив. Коли всі мухи, інші гранатомети, цинки з патронами, ящики з гранатами, бутилі з водою, мішки з харчами і наплічники нових кіборгів були зібрані і складені у більш-менш безпечному місті всередині терміналу, виявилося, що його наплічника нема. Але, на щастя, найголовніше, обидві камери, обидва об'єктиви, телефон, зарядка, лептоп залишилися при ньому у кількох підсумках, які він усюди носив із собою, дотримуючись найголовнішої заповіді фотографа «Усе своє ношу з собою». У капі не було радіо, телевізора і нормального зв'язку, але всі новини, і погані, і хороші, поширювалися миттєво, зі швидкістю куль і осколків, які без перестанку гули навколо набридливими металевими мухами. Головна новина дня. Приїхав американський фотокореспондент, а його лахи поїхали назад у добермана на броні. «Excuse me, sir!» Доволі істерпною, можливо, ретельно тренованою англійською промовив високий худорлявий боєць на ім'я Ігор. «Я зараз іду воювати, але ви можете скористатися моїм килимком і спальним мішком, доки мене немає, ну і, звісно, якщо я не повернуся». Олексій засміявся і відповів чистою російською. Все хорошо, спасибо, возвращайтесь з победой». В очах бійця промайнуло ледь помітне розчарування. Він розвернувся і знову пішов воювати. За кілька днів після півсотні кружок чаю, півтора блока сигарет і з десятка солдатських анекдотів Олексій став своїм серед кіборгів. Тепер вони, що важливо для його роботи, майже не звертали на нього уваги. Вони займалися своєю улюбленою справою, тобто намагалися лишитися в живих і при цьому відправити на той світ якомога більше орків. Колега Олексія, старший іноземний кореспондент Лос-Анджелес Геральд Кетлін Вотерс писала статті про війну в розкішному, за капу, київському готелі. Співробітники називали її «поза очі Гарі», але про це пізніше. Олексії не обов'язково було знімати багато портретів для її статей, два, три з десяти, дванадцяти знімків для галереї на сайті газети, та зазвичай лише один з них потрапляв у друкований номер. Американський газетний бізнес переживав важкий період. Друковані формати і закордонні кореспондентські бюро всюди скорочувалися. Часи, коли в газеті на додачу до кольорового фото на першій сторінці виходило 5-6 кольорових на внутрішньому розвороті, навіки канули в лету. Нещодавно Олексій мав цікаву розмову з одним з гуру газетного фотосвіту, своїм другом Сашком Ха лауреатом двох пуліцерівських премій. Сам Олексій мав лише одну, 2003 року, за фоторепортажі про війну в Іраку. «Льош, чому ти портрети не знімаєш?» – запитав Сашко, який час від часу стежив за його публікаціями. «Та якось не дуже треба, не просять. А ти знімай на війні більше портретів, хоч по два кадри на кожного бійця класний. Навіщо?» Його, не дай Боже, вб'ють?» а люди матимуть можливість зазирнути йому в очі. А якщо я не хочу, щоб його вбили, тоді не знімай, але його і без тебе вб'ють. Ще в жовтні у Пісках Олексій зняв чудовий портрет кулеметника Івана. Забинтована рука, сигарета в зубах, каска з'їхала на одне вухо. Іван на фоні підбитого танка лежав на росипу кулеметних гільз і строчив з допотопного кулемета зразка 50-х років, угорнутого пороховим димом. Капа, легендарний військовий фоторепортер минулого століття, нервово курив осторонь. У Західному світі є кліше для визначення таких знімків – іконік. Перекласти його українською адекватно не виходить, щось на кшталт епохального або знакового. Через кілька тижнів вийшла стаття Кетлін. Вона, як завжди, була від пісків далі, ніж від місяця. Портрет Івана містився на першій сторінці. Але сам Іван за день до цього загинув під мінометним обстрілом. Олексій дізнався про смерть Івана телефоном від його командира і повісив на своїй сторінці у фейсбуці інше фото Івана, повідомивши про його загибель. Один з відгуків явно виділявся на траурному фоні всіх інших. «Не вірю!» – написала молода дружина кулеметника «Мати трьох дітей з Дніпродзержинська». Вона дізналася про смерть чоловіка з Фейсбуку. Командир їй тоді ще не додзвонився. У цей момент Олексій почувався ні багато, ні мало винним у смерті її чоловіка. Цей кадр, на його власну думку, був у професійному сенсі одним з найвдаліших за його багаторічну кар'єру військового фотографа. В нього добре виходило знімати війну. Він розумів її краще за багатьох інших. Цим розумінням Олексій, своєю чергою, завдячував власному досвіду солдата на справжній війні. Випускник Московського інституту східних мов, ветеран війни в Афганістані, першої й останньої війни, у якій він брав участь зі стрілецькою зброєю в руках, а не з камерою, Олексій не любив про це розповідати. Відповідав лише, якщо питали, що служив там офіцером-перекладачем з фарсі при штабі в Кабулі. Про його справжню війну, як він її називав, ніхто нічого до пуття не знав. Навіть Ксюша. Олексій досі починав свій день не на війні, з ранкової п'ятикілометрової пробіжки, з підтягувань на турніку, з віджимань від підлоги, з холодного душу. Але крім відмінної фізичної форми, він мав безцінну якість військового кореспондента, ніколи не панікував. «Ніколи не панікувати» з роману Дугласа Едамса було його воєнним та життєвим кредо. Один відомий американський журналіст, його гарний знайомий, якось перед самісіньким початком американських бомбардувань Іраку, раптом зламався, зірвався, поїхав або просто втік з Багдада примісінько в Йорданію. Їдучи, він лишив ключ від свого номера Олексію, який ділив номер у цьому ж готелі з іншим фотографом. Коли Олексій увійшов Упоквапливо залишений його колегою номер то був вражений кількістю та якістю амуніції, яку той привіз собою в Багдад. Явно готував себе до справжнього Армагедону, не більше, не менше. Там для цілого взводу було достатньо спецодягу і обладнання, щоб пережити справдешній ядерний удар чи масовану хімічну атаку. На столі Олексій знайшов товстелезну книгу «Самовчитель. Як вижити на війні?» відкриту на сторінці, яка починалася розділом під назвою «Ваші дії, якщо ваш колега при вас вчинив самогубство». Жодна теоретична база, найбільш наукова і просунута, не підготує вас до війни так, як власний бойовий досвід. Але найпершим, якщо не найголовнішим правилом поведінки у подібних ситуаціях має бути саме «Не панікувати!» Олексій зберігав спокій, коли падав у машині у прірву у передгір'ях Паміру під час громадянської війни в Таджикистані. Він не панікував і не втрачав надії, коли 2000 року ватажок банди чеченських бойовиків Шаміль Бараєв особисто відрізав йому кусачками по дві фаланги на мізинці та безіменному пальці лівої руки. Олексій не любив розповідати, як йому вдалося втекти з полону, не дочекавшись викупу. Казав, що просто пощастило. Коли питали про скалічну руку, відбувався жартом про руки не з того місця, колоду і бензопилку. Він жодним м'язом не видав свого страху, коли 2001 року під час американської операції в Афганістані таліби поставили його до кам'яної стіни і хвилин п'ять – стріляли йому під ноги і над головою. Дивом, вибираючись живим з усіх подібних замісів, він ані разу ще не чув, щоб її благородія, пані Кмітливість, прошепотіла йому, як у старому анекдоті, про Кмітливого солдата. «Пиздець тобі, Алеша!» У капі Олексій залишався гранично спокійним. Згадавши трагічний епізод з кулеметником Іваном, він раптом зрозумів увесь сенс того, про що раніше говорив його більш досвідчений товариш. В аеропорту життя на Терезах долі не переважувала смерть. Скоріше навпаки. Олексій просто зрозумів, що хоче, щоб на його кадрах люди побачили очі кіборгів такими, якими бачив їх він. Андрій Боксер – хоч і відмовився від зйомки, проте покликав його на завдання разом з двома іншими товаришами по службі. Потім, звісно, виявилося, що ця нерозважлива ідея була не завданням, а самовбивчим навіженством, що закінчилося трагедією. Минуло вже тижнів зодва, як українські частини залишили старий термінал, що на той час внаслідок постійних обстрілів перетворився на безформну Димну руїну, яка нагадувала Олексію Спітак – вірменське місто, зруйноване страшним землетрусом 1988 року. Там, звільнившись з армії та серйозно зайнявшись фотографуванням, Олексій блискуче відпрацював своє перше відрядження як фрілансер Associated Press. Після відходу кіборгів у новий термінал російське команду зі спецгрупи «Вимпел» ГРУ Генерального штабу Росії – Становили над руїнами старого терміналу два прапори триколор Російської Федерації і недоладне багатоколірне полотнище ККНР так званої Краснокам'янської Народної Республіки. Згідно з даними розвідки, після цього подвигу прирівняного російським телебаченням мало недо встановлення червоного прапора над фашистським рейхстагом у травні 45-го, а російські спецпризначенці, що видавали себе. Завідморожених сепаратистів, колишніх шахтарів, відступили. І окрім двох прапорів, жодної присутності ворога у понівечених, обгорілих розвалинах старого терміналу за відомостями розвідки не спостерігалося. Проте, Кацапські і ККНРівські прапори викликали в Андрія, таксиста зі Львова, та двох його друзів невимовне обурення – вони вирішили пробратися через нескінченну 200-метрову смугу смертельних перешкод до старого терміналу, скинути ганебні ганчірки і знову встановити там український синьо-жовтий стяг. Олексію сказали, що на те є наказ. Рано вранці, в тумані, всі четверо вирушили до старого терміналу. Дісталися без пригод. Швиденько скинули два ворожі прапори, потім, скориставшись одним древком, становили на ньому свій. Зробили селфі для своїх подруг і друзів у Фейсбуці, а потім двоє Андрієвих друзів попросили Олексія «сфотать їх разом». Олексій, який, звісно, зняв усю цю героїчну опопею від самого початку в найдрібніших деталях, погодився без слова. Він взагалі мало говорив, виправдовуючи своє прізвище мовчану. У компаніях Олексій Охочеш грав на гітарі, пив і співав, ніж розмовляв. І цього разу він просто сказав «но проблем» і звів камеру. У цей час за 400 метрів від них, товстожопа червономорда зірка російського кіно на ім'я Олександр Парєбріков у бронику і касті з великими примітними написами «Прєсса» на них тулився своєю бресклою щокою до холодної сталі кулемета «Утьос» на камери російського телебачення і під схвальне гоготання сепарів. У своєму останньому шаленопопулярному серіалі він віртуозно зіграв провідну роль ретельно законспірованого шпигуна. Мав завдання підняти фашистське повстання одразу після Другої світової війни у південному українському містечку, населеному переважно євреями, щоб допекти маршалу перемоги товаришу Жукову. Не минулої трьох-чотирьох років як нарешті улюбленець публіки, кіношний фашист, стріляє сам в реальному житті з реальної великокаліберної смертельної зброї, реальними набоями по реальних фашистах. З тієї самої келії монастиря, що виходила єдиним вікном на злітне поле. «Все чітко. Жмі на газ, дядя!» Весело загорлав колишній ростовський мийник машин, а нині борець за незалежність Донбасу від київської хунти, командир загону сепарів і герой російського телебачення на прізвисько Ламборгіні. Паребріков натиснув на курок. Він не думав нікого вбивати, він просто стріляв, як йому здавалося, в нікуди. Або не здавалося. Коротше, просто мудак на війні. Наче там бракує своїх з обох боків. Одна куля поцілила Андрію в живіт, друга пробила ногу на виліт поряд із тигновою артерією. Як з'ясувалося, з них чотирьох лише фотограф знав, як зупинити кров, що він і зробив, використовуючи аптечку одного з бійців і підручні засоби, а потім вколов напівпритомному Андрію, знеболюючи. «Рани серйозні, мужики! Терміново треба в лікарню, на операцію! Терміново, інакше...» Мужики мобілою зв'язалися з командиром Степаном Бандером, і на його законно-агресивне питання, якого хуя ви там робите, відповіли, що боксер при смерті. «Тягніть його бігом сюди, чортяки! Ми прикриємо!» – прокричав він у слухавку і став відкритим зв'язком викликати чайку. Один з хлопців незадовго до цього тиждень провів у старому терміналі. Як майже місцевий, він швидко пробігся по руїнах і повернувся з подертими брудними ношами. Вони вклали непритомного друга на ноші і побігли зліткою назад. Олексій біг у півоберта, на крок попереду, і знімав кадр за кадром, наче з автомата стріляв. Злітка являла собою декорацію до четвертої серії «Скаженого Макса» – покорчені шматки заліза – Болванки від граду, нерозірвані міни й снаряди, розставлені обома сторонами розтяжки, купи битого скла та скловати. Під ногами було страшенно слизько. Уночі випав сніг, який подекуди розтанув, а місцями перетворився на чорний лід. Секунд через двадцять їх помітили сепари і відкрили по них частий автоматний і кулеметний вогонь. Із нового терміналу натомість пішов щільний вогонь прикриття – Бандер тримав слово. Крім того, командиру, схоже, вдалося викликати і арту, і ті спробували накрити противника мінометним вогнем. Кілька мін зі специфічним вищанням приземлилися і вибухнули недалеко від тих, хто продовжував свій смертельний забіг. Дитиною Олексій часто бачив один і той же, повторюваний до найменших подробиць сон, наче він біжить болотом, яке кишить отруйними зміями. Їх багато. Уся поверхня болота буквально сплетена зі змій по головах і хвостах, яких він, власне, біжить. При цьому Олексій усвідомлював, варто йому хоча б на мить затриматися, уповільнити крок, змії вкусять його. Зазвичай усе кінчалося тим, що він прокидався в холодному поті, так і не діставшись сухого берега і вирушав шукати у нічній кімнаті маму. Він раптом зрозумів – Гранично ясно розшифрував для себе, про що його, хлопчика попереджав цей віщий сон. Але зараз прокинутися він би не міг. Під прошибав його не від жаху, а від напруження. Незважаючи на гарну фізичну підготовку, серце вистрибувало у нього з горла, а з боку морзе, стукаючи в глотці на кінчику язика, в вухах. Він боявся лише одного, що не донесуть Андрія живим, а його самого зараз нарешті пристрелять, і він не встигне передати фотографії. Жодним чином неможливо підготувати себе до цього, якщо в тебе ще не стріляли, щоб ти чітко розумів, що стріляють саме в тебе, і не одним патроном, не двома, а чергою. А якщо тобі пощастило, і сидячи в затишному і недорогому київському ресторані, чи не в затишному і дорогому московському, ти не можеш згадати нічого такого зі свого життя, то ти ніколи не зрозумієш, що відчував Олексій. Що відчували ці два бійці, які не кинули товариша, а тягнули його до кінця під градом куль, а самі вмирали біжучи. До речі про сни. Олексій, приміром, мав стійке враження, що вони аж ніяк не біжать, а переміщуються вповільнено, як у сні. Коли ти не лише чуєш свист куль, а й бачиш боковим зором їхній повільний, красивий політ, наче стежиш за шлейфом надзвукового винищувача високо в небі. Так у хвилину граничної небезпеки, коли твоя доля балансує на дроті удачі і ніяк не визначиться, жити тобі чи померти, Усі твої почуття загострюються. Секунди буття стягуються, наче вони останні в твоєму житті. Наче більше ніколи нічого не буде, крім цього заворожливого польоту свинцевої кулі біля твоєї скроні. Коли вони нарешті з розбігу влетіли в розбите вікно нового терміналу і приземлилися, кашлюючи, матюкаючись і задихаючись, на брудній підлозі, заваленій битим склом, шматками бетону із заліза, гільзами всіх калібрів та іншим непотребом, Андрій був мертвий. Над старим терміналом майорів український прапор. Олексію здалося, ніби він чує, як ляскотить на вітрі це тріпотливе синьо-жовте полотнище. І звук цей відлунює в його вухах дзвоновим гулом. Але цього разу, Подзвін був не по ньому, а по війче душному, хоча й забобонному красунчику Андрієві, якого чекала наречена. Чекала, чекала, так і не дочекалася. Трохи отямувшись, Олексій сів на каміння, оперся мокрою спиною на шматок стіни, через броник не відчував її крижаного холоду, надів окуляри і почав прокручувати фото на екрані камери. До нього нечутно підійшов командир, сів поруч, навпочіпки, закурив і прошепотів йому у вухо. «Я викликав чайку. Вона прийде хвилин за десять. Забере двохсотих і трьохсотих. Збирайся, дядю Льошо, поїдеш із ними». «Я нікуди не поїду. Поїдеш. Ти мусиш хоча б заради того, аби один з нас двох залишився живим». Ніка помре, якщо ми обидва тойво. Вона тобі пише? Так, благає, аби я тебе відправив додому. Добре, так і буде. Ані мертвим, ані живим цього дня не судилося, на жаль, дочекатися своєї чайки. Чайка до бермана згоріла. Усі всередині загинули, крім нього самого. Він вижив, утратив руку і потрапив у полон. Розділ 4. Олексій – фотограф. На віку моїм, брате, такого не було. Володимир Висоцький. Переклад з чербини. 17 січня 2015 року. Краснокам'янський аеропорт. Напередодні ввечері південно-східну частину нового терміналу полірував танчик, заглушив вогневі засоби гарнізону, зробив пролом у стіні, куди одразу полізли таргани. Вимпел, спецназ російського ГРУ, крізь пролом пробився на третій поверх. Сепари і чечени, загалом до роти не менше, пішли в психічну атаку, іншої вони не знали залами першого поверху. «Аллаху Акбар!» – кулеметні черги з ПКМ та утьоса. Просування. «Аллаху Акбар!» І знову кулемети і воги. Вог у ближньому бою штука погана, особливо стрибаючи. Потрапляючи в ґрунт, підстрибує до метра вгору і розривається на рівні грудей. Два абсолютно безбашенні кіборги з позивними «Людоїд» і «Чикатило» зустріли їх в оранжевому залі, підпустили ближче і покришили кулеметним вогнем у притул. Якби нападники знали їхні позивні, вони взагалі не полізли б в атаку, але кіборги відрекомендуватися не встигли. Бандер нарешті зв'язався з Майком мобілою і попросив вогонь градами або мінометами прямо по захопленому рогу будівлі. Тонка, хірургічна робота. «Увага! Через п'ять хвилин підуть сигарети!» – відповів Майк. «Це означало, що через п'ять хвилин рятуйся хто може від свого ж граду!» Бандер дав команду всім залягти за будь-які прикриття. «Свій вогонь на війні іноді страшніше за чужий!» Чекатило і Людаїд підхопили свої ПКМи і відступили метрів на 50. «У! У! У! У! У!» – запрацювали гради навіть раніше обіцяного. Російський танк Т-72 згорів одразу. Не встиг ретируватися. Частина будівлі, де щойно тривав бій та прилегла злітка, перетворилися на суцільне вогненне пекло. Секції третього поверху, ближче до пролому, куди прорвалася група вимпела, зникли. Весь південно-східний кут наче затягло в одну велику чорну діру. Поки тривав обстріл, ніч устигла змінити день. Дим розсіювався вже в абсолютній темряві. Бойові дії припинилися. Ні сепери, ні вимпил не подавали ознак життя, не кажучи вже про якісь тактичні дії. Із задимлених руїн ще з годину лунали стогони. Але потім і вони стихли. У бандера з шістдесяти чоловік за останні два дні в ході виснажливих для обох боків боїв вісім солдатів було вбито, чотирнадцять поранено, троє з них тяжко. Пораненим, кому було необхідно, зупинили кров, промили, як могли, рани, прикрили їх пов'язками. Усе в напівтемряві і в такому холоді, що з рота валувала пара. Поранених, як у тімі вбитих... Розмістили у спальних мішках у дальньому від стола кутку КСП з тією лише різницею, що на вбитих мішки були застібнуті з головою. Поранених треба було вберегти від переохолодження на бетонній підлозі. Убитих зручніше було транспортувати в мішках. Коли і якщо прийде чайка. Хлопці, у мене до вас є розмова. Почав Бандер, коли всі незайняті в чергуванні на бойових постах зібралися в КСП і одразу на п'яти чи шести пальниках розігрівали собі воду для розчинної кави і чаю у пакетиках. Про заварну каву і чай можна було хіба мріяти. Хороша новина. Майк завтра в день обіцяв трьох чайок, аби забрати нарешті поранених і вбитих. А зараз погана новина. Він затнувся, переводячи погляд з кіборгів на стіл із паруючими чашками, відкритими концернами бляшанками, ложками, виделками, усілякими пакетиками з рештою жрачки і газовими пальниками. На них кип'ятилася нова порція води у почернілих металевих чайниках і кухликах. Коротше, сьогодні професор, такий позивний був у Мишка, студента Київського університету, що мав енциклопедичні пізнання про всі види озброєння, знайшов на полі стигно того самого Третього танкіста. Так от, ми всі давно погодилися, що танкіста треба відправити додому, як знайдемо. Отож, знайшли, чи не так? Тиждень тому український танк Т-64 був підбитий на злітці недалеко від нового терміналу. Команді з трьох чоловік вдалося вибратися з охопленої полум'ям машини до того, як вибухнув бика, і башта, мов задимлений вертоліт, пролетіла в них над головами. Те, що вона їх не накрила. Було недовгим щастям. Було це вдень, і сеперський снайпер методично трьома пострілами поклав усіх трьох, а потім іще кількома пострілами спокійно добив їх, доки розвідники з аеропорту короткими перебіжками просувалися до танкістів. Талановиті в Донбасі шахтері. Напевно, у вільний від роботи час вони відвідували не лише місцеву школу водіння танків Т-72, артилерійські курси. Але й гурток ворошилівського стрільця, не інакше. Розвідники закидали місце, де лежали танкісти димовими шашками. Але тут почався мінометний обстріл. Коли він завершився, хлопці повернулися лише з двома тілами. Третього, найвірогідніше, розірвало прямим потраплянням міни, сказали вони. Поряд знайшли свіжу воронку. «Хлопчики, рідненькі мої!» – неголосно продовжував бантер – опустивши очі, дивлячись на кухоль кави, що стояв перед ним на столі. «Я наказу такого дати не можу. Він взагалі не з нашої бригади. Я не можу посилати своїх людей під кулі, аби відправити додому шматок тіла танкіста, з яким ви навіть не були знайомі. Які думки будуть?» Професор, високий, худий і сутулий, встав, прокашлявся, зняв окуляри, Навіщось протер їх брудною ганчіркою зі стола і сказав. Танкіст йшов нам на підмогу. Знали ми його, чи ні? І взагалі, я б, хоч і мертвий, не хотів би так по шматках лежати на злітці, годувати собак. Я завтра по нього піду. Треба знайти скриню від набоїв, дерев'яну. Я їх багато на злітці бачу. Упакувати, прикрутити до броні, і катафалк готовий», – сказав Бандер. «Потрібна про всяк випадок ще одна людина. Хто піде?» Усі підняли свої чорні, як головешки, руки. «Ну, от і вирішили». Бандер видихнув і простягнув руку до свого кухля. «Тритон піде з професором. Ти в нас тут самий верткий». «Слухайся». «Чудово!» – мало не закричав Тритон. «Верткий, як ртуть хлопчак із правого сектора». Він видавався таким юним, що йому і 18 років не давали. Натомість він стверджував, що йому 24, що він тракторист з Вінниці. Ніхто не бачив його документів, крім Бандера. Ніхто не міг перевірити, чи вміє він водити трактор або танк. Нічого такого в Капі не водилося, крім хіба що вже спалених екземплярів неподалік. Бандер розповів, що був у Капі в травні, коли звідти вибили чеченський загін. У ті дні... Не менш ніж сотні міцних кавказьких порубків в замороженому вигляді штабелями, як коров'ячі туші, вирушили в рефрижераторах додому через відкритий кордон. «Тепер пригнали нових, типу кровна помста», – ставив слово Чекатило, смачно відкусуючи половину яблука, яке він підняв з-під стола. «Так і будемо з усією Чечнею тепер воювати». І останнє. У нас тут війна з чеченями сьогодні була, і завтра буде за розкладом. Там понтів багато, ці хлопці тільки на вигляд такі собі герої, ніби біснувати, і я їх знаю. Він як свою кров з носа побачить, свідомість втрачає. Тож не ведіться на їхній Аллаху Акбар. У мене все, закінчив бандер і почав шумно сьорбати свою швидкорозчинну і швидко вистигаючу каву. Олексій пішов у кут, де були розетки, щоб забрати вже заряджену батарейку для камери. А він хотів підзарядити телефон, але генератор на ніч не вмикали, щоби не виказувати себе. Світло вночі горіло лише в КСП. Налобні ліхтарики були у всіх, волонтери підвезли серед іншого, але і їх вночі не вмикали. Курити на постах вночі було заборонено. Снайпер стріляв на третю затяжку, але всі і далі курили, навіть на постах. В руку. Думали, не видно. Повертаючись, Олексій наступив на щось м'яке, ногу чи стегно у спальному мішку долі. «Ой, вибачте, будь ласка», – озирнувшись, сказав він квапливо. Зажмурився він, пролунавшись хрипкий голос неподалік, знизу. І йому тепер похір. І мені, походу, теж. «Усе буде добре», – сказав Олексій, зупинившись. «Завтра чайка прийде. Ви йдете». До завтра можна сто разів зажмуритися, простогнав голос. Олексій роздивився напівтемряві, як чоловік зарухався в мішку, видно, зручніше вмощуючись. Може, вам щось принести? Чаю? спитав Олексій. Голос мовчав. Заснув чи? Олексій нахилився над мішком, аби помацати шию пораненого, і, почувши хропіння, пішов у свій кут. Дістав із маленького заплічного ранця, лептоп, і почав заливати фотографії з флешки. Серед присутніх вояків після травневих боїв у Капі спеціалістом щеченців вважався тільки бандер. А якщо хтось у цій кімнаті і був реальним об'єктом кавказької кровної помсти, то це Олексій. Ну, якщо вже про це зайшла мова, то тут слід взяти паузу в оповіді і розповісти про те, що відбувалося в Чечні, Одній із північно-кавказьких, переважно мусульманських провінцій спершу у XIX столітті Російської імперії, а потім Радянського Союзу та Росії. Війна 1999-2000 років була другою за п'ять років у цій республіці і явно мала дві мети. Перша – привести до влади в Росії нового президента. Того рейтинг довіри якого за часів перебування його в статусі кандидата-спадкоємця, першого президента пострадянської Росії Бориса Єльцина, у перші ж дні після сенсаційного призначення зашкалював аж за цілих 2%. І з цим терміново треба було щось робити. Зробили війну. Другим супутнім завданням було жорстко і максимально криваво покарати непокірну Чечню для науки і інших, аби відчули, що в хаті з'явився господар. Чечня прагнула незалежності від Росії швидше для того, щоб створити свою маленьку середньовічну феодальну державу, яка живе по поняттях за так званими племінними адатами, зводом місцевих неписаних законів, які по-своєму трактують іслам. Ідея війни з Чечнею була вкрай непопулярна в народі після нищівної поразки в Першій війні – 1994 96 років. Тоді, у 1996 році, Росія ні політично, ні економічно не готова до довгограючої війни була змушена підписати принизливу мирну угоду, фактично гарантуючи Чечні незалежність. Однак при цьому повстала республіка формально залишалася у складі Росії. Щоб народ підтримав нову війну, потрібні були нечувані звірства, і вони на диво вчасно напередодні нової президентської кампанії сталися. Восени 1999 року протягом кількох ночей були підірвані житлові багатоповерхівки: дві в Москві і одна у Волгодонську. Десятки людей загинули. Тиждень потому мало не злетіло в повітря ще одна багатоповерхівка, тепер уже в Рязані. Але пильні мешканці вчасно виявили негаразд і викликали міліцію, а та, що буває дуже рідко. Невдовзі на місці злочину з мішками з гексогеном і бойовим підривником у підвалі будинку затримала двох зловмисників – чоловіка і жінку, які виявилися, оце так сюрприз, чинними офіцерами Федеральної служби безпеки Росії. За годину після сенсаційного затримання директор ФСБ оголосив по телевізору, що це були просто секретні антитерористичні навчання, що в мішках був не гексоген, а цукор, що підривник був муляжем. Повірили йому оглядачі чи ні, не мало жодного значення. Російські літаки вже бомбили Чечню. Під час подальшої російської антитерористичної операції десятки тисяч мирних жителів Чечні, тисячі російських міліціонерів, військовослужбовців і місцевих бойовиків загинули. Грозний, столиця Чечні, був стертий з лиця землі. Головні канали російського телебачення подали цю бійню як славну і швидку перемогу Кремля. І невдовзі в цьому самому Кремлі оселився новий президент, чий рейтинг довіри розпух на виборах до 52%, якщо вірити підрахункам. Тож для останнього ціна війни дорівнювала 50%. Тобто десяткам тисяч людей було за що вмирати. По телеку все закінчилося якраз перед президентськими виборами блискавичною перемогою російської зброї. Поза телевізором... Війна, однак, тривала ще довго, розлютивши всіх до такої осатанілості, що воєнні злочини, а інакше, кажучи, звірства з обох боків, то вже нікого не дивували. У червні 2000 року загін російських морпіхів на трьох БМП потрапив в засідку під Веденом. Олексій був із загоном, йому пощастило. Він був у цивільному, без зброї. Усіх інших убили. Йому лише розбили голову прикладом. Він знепритомнів Отямився на дні смердічого зіндана з нестерпним болем у всьому тілі. Не лише в голові. Засідкою керував відомий командир, особливо з ухвалою банди бойовиків Шаміль Бараєв, родом із Ведена, куди її доставили Олексія. Вони прочитали, що за документами він американський фотограф, а за паспортом – росіянин. Паспорт переважив. Били по ньому. І по морді теж. Сказали «шпигун» і кинули в яму, годували послідками. З ями не піднімали, сказали «попросять викуп». Уперше підняли на гору тижнів за три. Привели в якийсь сарай, що гостро пахнув свіжим гноєм. Двоє тримали його за руки, коли увійшов третій кривоногий з грудою бородою і лисою головою. Увійшовши розвальцем, наче краб, розставивши ноги і руки. Так, вважав Олексій, взагалі було заведено ходити на Кавказі, якщо на тобі військова форма, а в руках автомат або кулемет. А якщо ж цих необхідних для правильного гірського життя предметів нема, і ти не поїхав з торбою грошей навчатися в Московський університет, тоді ти просто цілими днями сидиш орлом на впочіпки в самострочних треніках «Адідас» з відутими колінами. Не надто політкоректно розглядав місцеву гнітючу економічну ситуацію Олексій. А лузки насіння і діловито куриш одну за іншою ліві сигарети біля якоїсь лівої бензоколонки чи смердючого придорожного шалмана, поки хтось із старших не дасть тобі форму, пістолет чи автомат, і ти не станеш одразу ходити по краб'ячому, як міль бараю. А це був саме він. Далі Олексій згадувати не хотів. Та й читач пробачить, якщо його заради нього самого позбавлять надміру натуралістичних подробиць того, що відбувалося. Якщо зовсім коротко, то Бераєв особисто садовим німецьким секатором, призначеним для середнього розміру хмизу та гілок, без жодного наркозу, як кажуть, наживо, відрізав Олексію мізинець і безіменний палець на лівій руці. Сказав, що один відправить додому, а другий – у Лос-Анджелес, на роботу. є правда, там роботаєш, Рюзкий. Олексію припалили обрубки пальців розпеченим ножем, чимось намастили і перебинтували. Знепритомнів він лише тоді, коли його знову кинули в яму. Він не знав, скільки спливло часу. Отямувшись, зрозумів із запаху, що чеченці смажать на горі щось м'ясне. «Невже мої пальці так смачно пахнуть?» – пожартував Олексію голос для самого себе, щоб хоч усміхнутися розбитими губами, на яких запеклася кров. Сказати, що рука боліла нестерпно, це нічого не сказати. Чеченці смажили шашлик зі свіжої баранини на вугіллі. Коли м'ясо було готове, один з них із мангалом у руці підійшов до краю ями і різким рухом перевернув мангал. Розпечене вугілля полетіло вниз на Олексія. Він намагався прикрити голову руками і одночасно розкидати в різні боки ще гарячі головешки. Яма зразу наповнилася димом. Олексій закашлявся і спробував затримати дихання, поки дим підніметься вгору. «Ти, брат, горіш там, що ли?» – гукнув з бойовик. «Подожди, брат, зараз ми потушимо тебя, брат». Четверо чи п'ятеро чеченців підійшли до краю ями – Спустили штани і регочучи стали мочитися прямо на Олексія. Здавалося б нічого особливого. Просто тупе кровожерне звірство. Однак саме воно врешті врятувало Олексію життя. Протягнуло соломинку. Через два дні, коли Олексій з тиші на горі зрозумів, що основна група знову кудись вирушила, він закатав собі лівий рукав курточки, взяв найбільший вуглик із тих, що на нього скинули, і старанно натерним руку майже полікуть, поки вона рівномірно почорніла. При цьому він старався не зачепити білий, хоч і брудний бинт на опухлій лівій кисті. Коли охоронець у чергове приніс у відрі якусь варену бурду зі шматками жовтого баранячого жиру, які плавали на поверхні і почав був опускати в яму цю страву східної кухні, Олексій показав йому почернілу руку, високо піднявши її над головою, і прокричав «Смотри, у мене гангрена, я вмираю". Охоронець зрозумів лише останню фразу, схопив відро і кудись побіг. Скоро він повернувся з кимось, кого Олексій раніше не бачив. Той був в окулярах і без бороди. «Що случилось?» Чисто і без акценту російською спитав новоприбули, хоч і виглядав, як кавказець. «Гангрена!» повторив Олексій ослабленим голосом. Через хвилину йому кинули вниз кінець товстої мотузки з петлею, яку він надів собі під пахви, потім якомога міцніше схопився за мотузку. Олексія витягнули нагору, відвели в одну з кімнат великого просторого будинку з килимами, величезним телевізором на стіні, столом і диваном. Увійшов очкастий у білому халаті і хірургічних рукавичках з ножицями. Всадовив його на диван Щось сказав охоронцю, і коли той вийшов, присів перед Олексієм на коліна, акуратно розрізав бинт, потім поклав довгі гострі ножиці поряд на стіл і зняв пов'язку, щоб оглянути рану. Він не встиг нічого оглянути, він не встиг і слова сказати. Різким рухом лівої руки Олексій обхопив йому голову, припіднявши її, а правою, блискавично, наче усе життя, лише цим і займався, схопив зі стола ножиці і встромив очка з тому в шию вдало, потрапивши одразу в сонну артерію, куди її імітив. Нема на світі інструментів точніших, ніж руки фотографа. З-під ножиць фонтаном хлинула кров, звільненою правою рукою – Олексій затиснув очкарику рота, а ліву і далі міцно тримав навкруг шиї. Через кілька хвилин, коли судоми вщухли і ноги жертви перестали відбивати п'ятими лизгінку по килиму, вкритому тепер уже криваво-червоними візерунками, Олексій обережно опустив тіло на підлогу. перевірив пульс убитого, щоб уникнути сюрпризів, на які часто густо здатні погані хлопці, особливо в кіно. Оглянувши кімнату, він не знайшов нічого більш підходящого для подальших можливих дій, ніж старовинний залізний годинник із зозулею і маятником на товстому металевому ланцюгу. Та він швидко зняв годинник зі стіни, перевірив ланцюг на міцність і, доклавши всю решту сил, вирвав його з годинника. Зозуля вискочила і бадьора заспівала свою лебедину пісню. Олексій узяв ланцюг в обидві руки і став за дверима на поготові. Охоронець постукав у двері хвилин через п'ять. Щось голосно спитав по Чеченському, відчинив двері і увійшов. Наступні п'ять хвилин Олексій душив його ланцюгом. Вони каталися по килиму. Охоронець, здоровенний, накачаний бугай, двома руками намагався звільнитися від ланцюга, кричав і хрипів, потім смикнувся разів десять, щоразу слабше і зрештою затих. Олексій намацав у нього на поясі кобуру і, відкривши її, виявив те, що шукав – пістолет Макарова. Він не тримав зброю в руках уже багато років, але руки все пам'ятали, і пальці, ті, що залишилися, рухалися самі. Олексій перевірив магазин, який виявився повним, зняв запобіжник, звів гачок і знову підійшов до дверей. Постоявши без руху кілька секунд, Олексій відчинив двері. Він стояв збоку, не підставляючись одразу всім тілом. За дверима, вочевидь, прийшовши на крик, стояла худа бабця в хустці з важкенькою сокирою в руках. Він, не роздумуючи, вистрілив в жінці в лоб. Та впустила Сокиру і впала навзнак, не зронивши звуку. Поряд біля стіни будинку стояв АКСУ – короткоствольний автомат без приклада. У гарному бою річ не потрібна, бо, як стверджують самі військові, він не стріляє, а просто плюється кулями, особливо, коли розігрівається ствол. Та жебраки не мають вибору. Олексій був певен, в будинку ще повно всілякою зброї, але часу на пошуки не було. Він підхопив ствол і почав шукати засіб пересування. За браком вертольота Олексій був щасливий, виявивши за рогом джип Пежеро, другої свіжості без номерів і затемненими вікнами. Ключ запалювання був в замку, і машина завелася з півоберта. Олексій раптом зрозумів, що він босий, і штани на ньому ледь тримаються через його худорбу і відсутність ременя. «Вагу потім наберемо і із зуттям визначимося», – подумав він, поклав автомат на коліна, а пістолет на шкіряне пасажирське сидіння натиснув на газ і, вибивши ворота, рвонув вниз по дорозі. Він без проблем проїхав на блатній машині чотири чи п'ять чеченських блокпостів, де бородаті, обвішані всіма видами зброї мужики незмінно привітно, махали йому руками. А коли махати перестали, почавши не дуже влучно стріляти… Отже, росіяни, зупинив джип посеред роздовбаної дороги, різко вискочив і став поряд на коліно з піднятими руками, щосили загорлавши «Я свій! Свій!». Йому знову пощастило. Його почули. Згодом з'ясувалося, що бабця, яку він убив, була тещою Бараєва по першій дружині, а очкарик – гордість сім'ї випускник московського першого медичного і перспективний хірург, дуже престижна і прибуткова професія на Кавказі особливо, був молодшим братом бандита. На пишних велелюдних похоронах Бараєв заприсягся знайти російського американця хоч на краю землі, знайти і помститися цьому шейтану. Ось на цьому місці читач, який усе життя насолоджувався гарною літературою, можливо, замислиться, навіщо йому читати цю херню і навіщо автор – Псує книгу і образ, опускаючись до рембування героя. У літературі, якою розпещений читач, герой ніжний, жалюгідний, рефлексивний, фізично слабкий, морально виснажений і дивиться на все очі клоуна. Там усе, як у житті, де гарні хлопці гуляють з дівчатами по мосту, а їх вбивають пострілом у спину. Гарні хлопці вкрали п'ять копійок, а їх саджають за мільйон. У реальному житті часто густо трапляється, що один поганий хлопець може вбити, посадити у в'язницю, заморити голодом, кинути в топку війни мільйони хороших людей, нацькувати одна на одного цілі країни і народи, і йому за це нічого не буде. Більше того, мільйони тих, хто вижив, боготворитимуть його навіть після його смерті, довічно обиратимуть на царство і битимуть камінням усіх, хто говорить про нього правду. Усіх, хто взагалі говорить правду. Починаючи з найголовнішої книги – книги буття, гарних людей розпинають і через століття. І це вимушене чи добровільне непротивлення злу насильством давно стало ще не найголовнішим законом їхнього короткого життя. А коли позитивному, раптом через хворобу голови, успадкованої від автора, припече, наприклад, вбити гідку старушенцію, яка над златом чахне, а заразом перевірити, чи твар він тремтяче. Він наступним ударом убиває сестру її і Лізавету. А усьому зізнається і страждає решту життя, намагаючись очиститися від духовної скверни в товаристві ще більш людяної дівчини Соні. Однак часом трапляються серед читачів і такі, яким страшенно не до душі раз у раз читати, як гарні хлопці проводять життя в зінданах і смиренно чекають, коли їм відріжуть не тільки пальці, а усе інше по черзі. Олексій, навіть якщо він взагалі і був іноді гарним хлопцем, хоч убий не любив проводити час у холодній смердючій ямі. Він цю справу просто ненавидів, так що їсти не можу. Він виріс на глухій московській околиці, на Тушинській вулиці Свободи. І завжди бив першим, незалежно від розміру, ваги і віку супротивника, знаючи, що перша кров з носа, може багатьох, навіть дуже крутих і дуже сильних, напоумити і остудити. Можливо, читач дорікне і тим, що герой, геройний справжній журналіст, що він порушив моральний кодекс журналістики, взяв до рук зброю і так далі, про що товкмачать їм на першому курсі цієї неіснуючої природи природі науки. Так, не справжній журналіст. Так, він політично некоректний. А чи не пішли б ці читачі лісом із усією цією лабудою? Олексій любив життя, любив дружину і сина і хотів вижити і повернутися додому. Навіщо відмовляти йому в цьому дивному бажанні, навіть якщо він журналіст? Скільки журналістів залишилося б живими та здоровими, якби в Іраку, Сирії, Афганістані та інших чорних дірах вони не йшли, як барани на забиття, боролися за своє життя до кінця, як мужики». Олексію набридло сидіти в ямі і бути об'єктом знущань дикунів. І так, він узяв і вбив трьох з них і вибрався на свободу. Тож не будемо його і автора за це засуджувати. Якась найвідданіша читачка тихо скаже, так не буває, або так буває у поганому індійському чи у гарному американському кіно про Рембо. А як, блядь, буває? Нехай він сидить в ямі? Нехай йому нарешті горло переріжуть, і всі журитимуться і хвалитимуть автора за гірку правду життя? Звісно, якщо повернутися до цього епізоду і уважно прочитати його ще раз, please, то можна помітити, що з трьох убитих героїм відносно безневинною жертвою, можливо, і була та бабця із зергіль. Так, звісно, в її руках була сокира. Але, може, вона йшла колоти дрова, як жінки роблять усе життя в їхній культурі. Адже він міг не вбивати її, просто навести ствол, налякати, щоб вона випустила сокиру, і все. Але герой цього не робить. Він холоднокровно стріляє в лоб своїй Лізаветі. Більше того, в пропонованих обставинах він не просто її вбив, він хотів її вбити, що їй зробив. Після того, що з ним сталося, він якраз і палав бажанням у цьому населеному любителями шашликів-машликів пункті вбити кожного, хто потрапить під руку. І йому тепер із цим злочином проти людяності жити, як лейтенанту Вільйому Келлі зі своїм Сонгмі. У 1969 році під час війни у В'єтнамі американські військові під час однієї операції вбили близько 500 мирних жителів у селі Сонгмі. Командира взводу лейтенанта Вільяма Келі визнали винним у тому, що він особисто керував розстрілом 50 селян, що ховалися в ямі на околиці села. Ну а коли ще трохи підняти завісу таємниці над аж ніяк не мирним минулим героєм, то виявиться, що це взагалі були не перші люди чи нелюди, яких він убив. Олексій не любив розповідати про свою службу в Афганістані. Казав,